פרק ט"ו אחר הדברים האלה היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור: אל תירא, אברהם, אנוכי מגן לך, שכריך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי, ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרה, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר אדוני אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממעיך, הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבטנה השמיימה, וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין בה' ויחשביה לו צדקה. ויאמר אליו, אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, ה' אלוהים, במה אדע כי יירשנה. ויאמר אליו, ככה לי עגלה משולשת.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 נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת, את הקיני ואת הכניזי, ואת הקדמוני, ואת החיתי, ואת הפריזי, ואת הרפאים, ואת האמורי, ואת הכנעני, ואת הגרגשי, ואת היבוסי.